Imeetimia saa saba na dakika ishini katuka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura Sawe na saa nani dakika ishini jijini kampara nchini Uganda Karibu kuifuata tarifa ya habari tunayo anza kwa muhutasari wake Kituo cha barabara airbe cha kusulewa na rais wa Burundi Kwa kuchileweisha shuhuri ili watumishi waki wa enere kupiwa musha hala kwa muda muraifu Raya watumiaji wa barabara kuna mbali tatu wasima kupata afuweni Bada ya kuanza kupungua kwa wanao safiri ya magari inawendeshwa na mafuta ya dizeli Na katika habari za taifa Uganda ya lani pingamizi ya shirika la umoja wa uraya iu kwa mladi wa mafuta. Kuna haya biashara shaka na mengine upendu sikizaji mitambo na na selafini hakizimana. Hapa studio mimi ni Romarade niyo ya wivuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na mkaribu tina. Raisi wa Burundi ya natahadhalisha viongozi wa kituo cha barabara airube kuwa wasipo badili muenendo watumishi wao watashuhulikiwa kama anavoeleza ivalise ndaishimie hairewe kikufukia uh, shimo dogo lifany kufanyike ndani ya kipindi cha mwaka mumoja. Raisi ndai Shimi hayo Raisi al Mahaio alhamisi tarafani shamba mkuania karusi haki zindua rasmi yuko alapili la vijana weredi tumuskrisi anatafu kwa kiswani na mzee tu janaodie Muvutano katiyangu na ARB Umedumu siku katha Tena niliwambia Nini ninaona malengo yenu Mnalefusha shukuli ilimulipe kwa muda mrefu Mpeo pesa nyingi wakati raia wanapata hasara Hayiweleki shimo dogo Ukawona kumeandikwa ARB Ila makukamalizika bila kulifukia Ni uongo kwa kunidanganya kuwa wanachapa kazi Wanasawadzisha shimo dogo katika alami Ni, ili nitambue uwepo wao kisha wakaondoka ukaona tu ARB ARB maka ni darudi Hivi nitakapo ona simo nitasimama hapo na kusema siondoki hapa bila kumaliza kulifukia. Hakuna jingine. Hai elewe na mtu anavyo taka kulipua bila kuhonyesha chochote alitokifanya. Muna kuwa masimo yalipo lipo jijini bujumbura. Haiwezi kufukia ndani ya siku tano tu. Ila kutokana na kutojua kuratibu shuhuli kusema kundi hili matatu maine matano nyote ndani ya siku mbili mtaku kuwa mnemaliza. Shuhuli haitakuwa imekamilika. Ni kwa sababu hiyo napenda kuwashauri shauri. Hivi tuko katika kipindi cha kuchapa kazi ila hatutumiki saa. Na mwale esikika likuwa raisi wa Burundi Evariste nda ishimie. Tunaendele na tarifa yetu ya habari wanachama wa shirika la akiba na mikopo kopeke kwenye tawi laki la Ngozi, karibu na soko kuu wanamikia kumaliza muda mrefu wa kisubiri kuhudumiwa. Waneza kuwa hali hiyo, inasababisho na idadi kubwa ya watu wanao kupata huduma hapo hasa mwishoni mwamwezi. Wanaomba kufunguliwa kwa atawi katika mtaa mwingine mgini humo mstimamizi wa shirika hilo katika ukanda wa kaskazini anakiri kutambua suara hilo na kwamba wanatafuta suhisho la kudumu kwa kusubiri. Wanaomba kutumia mfumo mta wakadi marufu B-switch unawaruhusu walewekeza katika kopeke kupata uduma kwenye bank nyingine tofauti. Tarifa ya apoline ni muzagara inakujia katika sauti ya mwenzetu mwaze misago. Kwenye tawi la shirika hilo la akiba na mikopo mkwane ngozi ni papana Lakini kutokana na uinge wa wateja Kunashudiwa msongamano pakupokelea wateja palipanuliwa Ila msongamano unazidi kuonekana Makarani wakupokea wateja wako kwenye idadi ya nane au kumi Lakini wakati wakupokeza wateja hali inakua sugu Duru za habari kutoka kwenye tawi hilo la shirika la akiba na mikopo kopek Zinarifu kwamba Kwa siku wakati wa kupokeza kuna pokelewa wateja alfu moja hali ambayo inawachosha wateja na kwa lazimu kupasi muda wa sambili au zaidi Wanamemba wa shirika hilo wanaomba kufunguliwa kwa tawi lingine la shirika hilo ili kwa raisishia Hali ambayo pia inaweza kwa rasishia ofunye biyashara so kuweka na kupokea hila yao. Antoine Mukundi kiongozi wa shirika la mikopo na akiba kaskazini mwaburundi anasema kuwa katika kusubiri jibu maridhawa kuhusu kero hiyo wana memba kopek wanaweza kutumia kadi b-switch ambayo inawaruhusu kupokea pesa katika banki kama siaradbii bcb bcab ao mfumo wa shirika hilo wa mtandao ambao unawapa fursa ya kuweka au kupokea pesa kwa simu kupitia ecocash au limikash antoine mukunzi anabaini kuwa huduma hiyo ina gharimu pesa ndogo sawa na ile wanaotoa wakati wanajelekeza katika shirika hilo la akiba na mikopo Namuwezi misago, sekta ya madini nchini Burundi hailatibiwe vizuri hasa wakati huu ambapo hakuna mchango wake kwa mayendero ya taifa unao dhirika kulingana shirika la wanunuzi ya buku. Kiongozi wa shirika hilo anaomba kutungwa kwa shiria bora ili sekta hiyo ilatibiwe vizema kwa maslahi ya enchi na raia waki. Pse nduwayo mibainisha hayo yumahi katika mkutano wa kuamasilishe wa bunge na masenta uh, na wengine viongozi wa sekta ya... Uh, ya sekta ya madini kuchukua mstari wambile kutetea maslahi nyeti ya sekta yenyewe ili ya patiwe mwarobaini. Na kusini mwaburundi ya bilia wanao safiria magari ya nayotumia mafuta ya diziri kupitia barabara kuna mbare tatu Bujumbura Rumonge hadi Makamba wana karibisha vyema kupungua kwa nauli licha ya kutoshuka hadi bei rasmi baadhi yao wamefahamisha kuwa tangu Jumaa pili hadi Alhamisi kwa safari kutoka Bujumbura kwenda Rumonge nauli imeshuka kutoka 10000 hadi 6500 bei rasmi kwa safari hiyo ikiwa ni 6000 wanaomba kuheshimishwa kwa bei hizo zilizoelezwa na serikali governor wa mkoa huo ame, ameleza kuwa Hakuna sababu yoyote ya kupandisha halama ya usafiri. Koswateri Nitunga anafamisha kuwa watakau kuenda kinyume na bezi izuwe kwa shaliti wachukuliwe hatua. Tarifa ya jampiri msaku kutoka rumonge inasomwa na ume nduwayo. Nauli ya usafiri kwenye magari aina za kwaster ya nayotumia dizeli kutoka bujumbura kuenda rumonge ilikuwa imepandishwa hadi faranga rfukumi pesa za burundi seku zilizopita. Kwa msafiri asiekua na mzigo, tiketi ilishuka hadi elfu saba, jumapili wiki liopita. Msafiri ambaye hana mzigo alikuwa akichajwa sita na miatano elfu jana alhamisi kama wanavyo shuhudia baadi ya wasafiri. Waliopenda kuzungumza wanaeleza kupokea vyema upatikanaji wa mafuta aina ya diesel hali iliopelekea na uli ya usafiri kupungua ila wanaeleza kutofikia kiwango cha bayi ya elfu sita kichwa kimoja iliowe kwa na serikali tangu bayi ya mafuta kupanda kwenye safari ya bujumbra rumonge na kuomba bayi hiyo ya serikali kuzingatiwa. Wasafiri wanaotumia magari yanayotumia petroli wako kwenye hali ya sinito fahamu kisa bei hubadilika siku hadi siku kwanza saa kwa saa ambapo safari isiofika hata kilomita therathini kwenye lami msafiri anaweza kuyigalamia katia elfu na elfu hapo tunachukulia kawaida wamiliki wa magari yanayotumia petroli yanayofanya karibia wiki 2 bila kuingia barabarani kama wanavyojuza wamiliki wake katika mkutano leo Ijumaa kwenye kituo cha kuegesha magari mjini Rumonge Governor Consulatour Nitunga amekumbusha kuwa ni marufuku kujuekea bei na kwamba yeyote atakaikiuka sheria atahadibiwa kama walivyohadibiwa wengine waliokamatwa. Ana washauri wa kujua namba ya usajiri ya gari kabla ya kujipanda ili kuahi kuomba msada. Gari la aina ya kwa ster. Dililosafirisha watu kwenye beya 1605 kutoka rumonge kuenda Bujumbura. Jan Alhamis kwa maelezo ya beye hiyo kuwa sheria iliowe kwa na governor rumonge inatakiwa kukamatwa kiadabu zaidi. Habari za kimataifa. Na mkatika habari za kimataifa bungila Uganda ni Milani azimio la bungila umoja ulaya. Linao zitaka Uganda na Tanzania kusitisha maendeleo ya miladi yao ya mafuta na gesi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kulingana na shirika la Uingereza BBC, katika kikao cha na naibu spika wa Uganda Thomas Taibwa alisema Azimio hilo rinatokana na tarifa potofu na upotoshaji wa makusudi wa mambo muhimu kuhusu mazingira na ulinzi wa hakiza binada. Halisema inawakilisha kiwango chaju kabisa cha ukuroni mamboleo na ubebelu thidi ya Uganda na mamlaka ya Tanzania. Inakuja wakati Uganda na Tanzania zinajenga mwladi wa bomba la mafuta hafi la Afrika mashariki kutoka ziwa Arba... Uh, Mahalibi mwaganda hadibandari ya tanga ya Tanzania kwenye bahari ya hindi Itakapo kwa milika Litakuwa bomba refu zaidi la mafuta yenye joto duniani Azimio la bunge la umoja wa ulaya Lito pitishwa siku ya rahamsi Litahadhalisha kuhusu kiwukwaji wa hake za bin Adam Na hatari ya kijamii na kimazingila inautu Kana na muradi wa ya bunge la umoja wa ulaya Linashiauli mataifa wanachama kututua msada wote waki diplomasia au kifedha kwa miladi ya mafuta ya gesi ya, na gesi ya Uganda. Shuhuli ya kwa sikusanya wanajeshi wa Akiba inaendelea nchini Eritrea ambapo askari wa Akiba hadi umri wa miaka hamsi na mitano wameitua kulegia jeshi tena ripoti zinasima. Kulingana habari la Uingereza BBC. Siku ya Rahamsi wengi katika mji mkuu Asmara. Walipewa notisi na kupere kwa mstare wa mbele. Na vita sa, uh, wavita saa chache kwenye mpaka wapamoja. Na inchi hiyo na eneo ratigre inchi ni siopia vyanzo viliambia BBC tigrinya askari. Wakiba katika maeneo mengi, mengi ne mengi. Ya inchi pia wameambiwa kuripoti katika ofisi zao Uhamasishaji wa hivi punde umezua hofu kwamba mzozo katika eneo la jirani la Tigre. nchini Ethiopia huenda ukaongezeka zaidi. Viongozi wa Tigray wameshtumu Eritrea kwa kuungana na kuasilia na Ethiopia katika maeneo ya maharibi ya mpaka wao wa pamoja. Mapigano kati ya serikali ya Ethiopia na vikosi vya Tigre yalianza tena mwezi uliopita. Bada ya kipindi cha mapigana kusitishwa vikusi vya Eritrea vilipigana pamoja na jeshi la sirikari ya Ethiopia dhidi ya vikusi vya Tigre katika awamu ya kwanza ya Vita. Na mpenzo kizaji kwa tarifa hizi za kima taifa. Tarifa ya mchana wa yona hainachaziada uskose kunganaza katika tarifa nyingine zinazo enderea. Lakini kabla tarifa hizo kufika kuna vipindi mbali mbali kwenye leji uisangano. Hapa studio lukua na mimi Romualete Niwa Bivuwe. Thank you.